Sokszor a legbonyolultabb dolgokban is jól megértjük egymást. De előfordul, hogy egészen egyszerű kérdésekben nem. Kezé csokkolom, lehet itt felfújható gumimatracot bérelni? Mit mond? Rossz helyen járok, pedig azt mondták, hogy ebben a zöld bódéban van a belkereskedelmi minisztérium strandlerakata. Ez itt a belkereskedelmi minisztérium strandlerakata. De mi csak nyugszéket, vízisít és felfújható gumimatracot adunk bérbe. Nagyszerű. Nekünk két gumimatracra lenne szükségünk. Egy szavát sem értem. Sprechen Sie Deutsch? Nicht Deutsch. Tudok egy keveset franciául. Vous sprechen francais? Nicht francais. Hát milyen nyelven lehet magával beszélni? Sajnos csak magyarul. Jó pofa, hát akkor miért nem beszél magyarul? Hát hogy beszélek? Magyar vagyok. Magyarnak születtem, kizárólag magyarul tudok. Mennyi a gumimatrac bérleti díja? Nézze, ne akarjon átdobni ezzel a dumával. Harmadéves történelem filozófia hallgató vagyok. A nyári időben lejöttem egy kis zseppénzt keresni. Okosan tette. Fél napot dolgozom, fél napot strandolok. És ha érdekli, ott napozik a fiúm, és benne van az ötusa válogatott keredben. Ezt miért mondja ilyen gúnyosan? Mert nálam csak nyugszéket, vizisít és felfújható gumimatracot lehet bérelni. Ha hátsó gondolatai vannak, akkor eltévesztette a ház számot. Nincsenek hátsó gondolataim. Higgyel, csak két felfújható gumimatracot akarok bérelni. Bei uns ist vollkommen Most mit mondott? Hogy nálunk szabadság van. A külföldiek szokták kérdezni, hogy lehet-e vasárnap misére menni. Nézek kérem! Maga tanult logikát. Próbáljunk logikusan társalogni. Milyen furcsa nyelven beszél, magyarul is így mondjuk, logikus. Ha már szóba került a vallásszabadság. Megszabad kérdezni, hogy hisze Istenben? Csak mint Kirkegár. A beteljesülésben. Érti, mire célzok? Körülbelül, hogy valaki 70 ezer fonányi mélység fölött lebegjen, és mégis boldog lehet. Te jár árdent is ismeri? Nem volt kötelező, de két könyvét németül elolvastam. És mi volt a véleménye? Először elájultam tőle, azt mondtam, gyerekek, itt a modern zseni. De aztán épp a döntő kérdésben, amikor elkezdi a vallást meg a tudományt összeegyeztetni, abszolút ebbe leszalad a csőbe. Érdekes. Nagyjából nekem is ez a véleményem. De ha ilyen szépen megértjük egymást, miért nem jutunk egyességre ezekkel a vacak gumimatracokkal? Vulévú bérelni kell, Kösóz? Na tessék. Pedig mind a ketten értelmesen is tudunk mundolkodni. Mondok valamit, szűkítsük a kört. Mit szólna hozzá, ha két nyugszéket kérnék? Tessék parancsolni. Van napellenzős, napellenző nélküli. Nagyon helyes. Na most. Hogy állnak a vízi sível? Az három méredben létezik. Melyiket adjam? Semelyiket. Én ugyanis két gumimatracot szeretnék. Két mi csodát? Különös. Úgy látszik ezt az egyetlen szót sehogy se tudjuk megérteni. Milyen szó ez? Összetett. Gumi plusz matrac. A gumit ismeri? A radírgumit, az autógumit? Hát persze. A matracot is? Kérem szépen ne nézzem hülyének. Hát akkor tegyük össze a kettőt. Adjon nekem két gumimatracot. Itt valami tévedés van. Nálam csak nyugszékelt vizisít és gumimatracot lehet bérelni. Bocsásson meg, kisasszony. Kérem, nem történt semmi. Viszontlátásra. Minden jót.